CAPITOLUL 23 Necredința Ruina Sufletului Cine nu va crede, va fi osândit. Marcu 16 cu 16. Cine nu crede, a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului fiu al lui Dumnezeu. Cine nu crede în fiul, nu va vedea viața. Ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Ioan 3 cu 18 și 36. Aceste cuvinte înfricoșătoare reprezintă vocea de avertizare a Fiului Lui Dumnezeu și ele sunt adresate fiecărei ființe de sub cer. Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură, Marcu 16 cu 15. Voi v-ați lepădat de cel sfânt și neprihănit și ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș, ați omorât pe Domnul vieții pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Noi suntem martori ai Lui, pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremuri de înviorare. Faptele Apostolilor 3 cu 14 la 15 și 19 Aceste rânduri sunt scrise în mod expres pentru cei care prin mulțimea și enormitatea păcatelor lor au fost aduși pe însăși marginea prăpastiei și disperării, ca și cum ar fi fost imposibil pentru Dumnezeu să aibă îndurare pentru niște rebele abandonați ca ei. Dar chiar și pentru unii ca aceștia există speranță. Cine poate măsura distanța de la pământ la cer, de la est la vest, adâncimea mării sau durata veșniciei? Cu toate acestea, Îndurarea lui Dumnezeu pentru păcătoșii care se păcăiesc le depășește cu mult, pentru că El a iubit atât de mult lumea, o lume de păcătoși, încât a dat pe unicul Lui Fiu pentru mântuirea lor. Nu va avea, deci, El, îndurare pentru tine, păcătos murdar, condamnat și disperat? Oh da, sigur va avea, că El găsește plăcere în a fi îndurător. Îndurarea este atributul lui și de aceea e la fel de imposibil să te poți pierde după cum este imposibil ca Dumnezeu să înceteze să existe, dacă vii la El cum trebuie prin Isus Hristos, prietenul păcătosului, care îți poate susține cauza înaintea tronului lui Dumnezeu. Nu s-a rugat El chiar pentru ucigașii Lui? Tată, iartă-i! Luca 23,34 să te respingă el? Nu, sărmane păcătos, niciodată. Ioan 6, cu 37 la 40 și 47 N-am scris aceste rânduri ca să te încurajez să tratezi păcatul cu ușurătate, ci în spiritul Evangheliei, pentru a arăta măreția îndurării lui Dumnezeu față de sărmanii păcătoși, înaintea cărora insistă cu toată dragostea lui părintească pentru a le face bine, Psalmul 103 cu 13. O, ascultă glasul îndurării, și chiar de vor fi păcatele tale, precum cârmăzul! Aruncă-te la picioarele lui Isus! Și vei primi binecuvântarea mântuirii, obținută cu sângele lui. Fie ca Domnul să-ți dea credință.